Bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió del ple amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 18 de febrer de 2010. Hi ha alguna qüestió? Per part de la CUP? Per part dels grups socialistes? Per part d'Esquerra? No? Doncs, vots a favor... En contra de cap abstenció queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 12 de març de 2010. T'hi alguna qüestió? No? Senyora Anna Gabriel? Sí, aviam, bona nit a tothom en primer lloc. De la mateixa manera que quan les actes hem considerat que no estaven prou ben fetes o que eh, incloïen al nostre entendre massa errors, doncs també hem de reconèixer que s'ha millorat no? i per tant també pensem que és important dir-ho i afegim que ara només faltaria millorar amb, amb les actes que aprovem estaria bé que ara poguéssim ja estar aprovant les d'abril i les de maig que les coses estan més recents i que no anem sempre amb retard de tres i quatre actes per tant Acabada sí, de fer un últim esforç li, li agraïm aquest reconeixement però per altra banda també dic el personal doncs, intenta esmerar-se al màxim en poder fer les actes i que realment doncs, són actes a vegades llargues i el que es procura és que justament puguin fer-ho però també ho recollim aquest uh, suggeriment de millora alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana sí, Ens bona nit a la pàgina 7 en el 7è paràgraf que hi ha una data que posa l'any 2006 que hauria de ser l'any 2005 és l'any que disposen la 36ena dels locals de la casa Torres Amat només fer aquesta correcció en tot cas ho eh, i perquè pot ser que s'hagués dit el 2006 vull dir que no, no, no, jo l'he escoltat no. val, val, jo correcte, dir, si l'errada doncs, ja, ja es rectificarà no hi ha cap més qüestió doncs procediríem a la votació vots a favor segon de cap extensió queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és acord d'adhesió a l'acord de col·laboració entre la Federació Espanyola municipis i províncies i el sector de telecomunicacions per al desplegament de les infraestructures de xarxes de radiocomunicació senyor secretari molt bona nit a tothom antecedents he fet com a representants del municipi de Sallent, amb motiu de l'acord subscrit entre la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, FEM, i el sector de les telecomunicacions, el 14 de juny del 2005, sota patrocini de la Secretaria de l'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, declarem el nostre desig i compromís de participar de manera constructiva al desplegament de la societat de la informació, així com de favorir el desenvolupament harmònic de les infraestructures de xarxa de radiocomunicació en general i de facilitar l'accés a l'ús de telefonia mòbil a tota la nostra població en particular, en termes de seguretat jurídica, medi i sanitària. Reconeixem la necessitat d'una estreta col·laboració entre totes les institucions que tenen competències relacionades amb el desplegament de xarxes de radiocomunicació, així com amb les operadores de telefonia mòbil, per no posar fre al desenvolupament dels nostres pobles i ciutats, però és la nostra obligació de fer un terme de seguretat. Per això creiem necessari que existeixi un codi de bones pràctiques subscrit a per totes les parts interessades i avalat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, l'adhesió de l'Ajuntament de Seixent al Codi de Bones Pràctiques per a la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil aprovat per la Comissió Executiva de la FEM el 13 de desembre del 2005 i ratificat per les empreses operadores del sector de telecomunicacions, així com el nostre compromís de compliment. Segon, traslladar aquest acord a fer. Seixent 2 de juny. Sr. Serramalera. Be bona nit. Eh, tal com ha comentat el Sr. Secretari, el, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha va bueno, conveniar el 2005 amb les quatre principals operadores de telefonia mòbil, Vodafone, eh, Movistar, Orange i, i esfera en el seu moment, doncs un un de bones pràctiques per la implantació, sobretot d'antenes de telefonia mòbil. I donada doncs, la problemàtica que hem tení en el seu moment amb les antenes amb, amb Movistar, i, i, i, el, i el futur desplegament que es preveu a nivell de, de xarxes inalàmbriques i sobretot de, de telefonia mòbil en els propers anys i ha valorat una mica doncs, aquest codi de bones pràctiques, hem, hem trobat interessant adherir-nos-hi, no suposa cap cost directe per l'Ajuntament i en aquest cas doncs, el, el que tenim és un recolzament legal i, i a nivell d'assessorament, juntament amb aquesta implicació d'aquestes quatre operadores doncs primer permetrà de fer tots els tràmits necessaris, tant per un com per l'altre al màxim de de positius i de, i de fàcils possible per, per en dues parts i res, una qüestió que entenem que és bastant senzilla que una mica fa és estendre ponts doncs, per facilitar les coses en el futur, gràcies una intervenció per part del grup d'iniciativa per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, el senyor Serremalera ho ha dit, és una qüestió tan senzilla que de fet té un quasi nul valor, eh? és a dir un coi de bones pràctiques és només eh, un document d'intencions que evidentment en el moment de la veritat pot no complir-se, i si a més a més està fet de la mà de les operadores de la telefonia mòbil, tots ens podem imaginar a quins interessos respon. De fet la Comissió Informativa nosaltres vam, vam demanar que, que una mica què és el que incorporava aquest coi de bones pràctiques no se'ns va saber respondre massa inclús vam demanar si entràvem en contradicció amb l'ordenança que nosaltres tenim aprovada cosa que semblava que no, però que tampoc no se'ns va respondre massa en definitiva vam tenir la sensació que potser fins i tot vostès no s'havien mirat aquest coi de bones pràctiques entenem que no és negatiu aprovar-lo, és a dir, no és sobrer perquè com que tampoc vincula i tampoc t'obliga doncs el tindràs aprovat i ja està però vam tenir la sensació permeti'ns a vostès que, que que era més un punt per omplir no? un plenari que està molt buit de contingut com ja ha passat massa sovint segurament, doncs aquest punt omplia eh? tindrem un assessorament legal sí, però és que ja el tenim per una altra banda eh, i l'alcalde mateix va reconèixer que si no s'aprova aquest codi no passa absolutament res i que per tant doncs, li podem fer cas igualment encara que no estigui aprovat per tant nosaltres doncs, a, per una qüestió diguéssim d'inutilitat no l'aprovarem perquè pensem que no, perquè no té massa sentit i perquè no volem contribuir a que l'ordre del dia hi hagi punts així per omplir i perquè com que no tenim substància doncs hi anem afegint cois de bones pràctiques que no serveixen de gaire res Una intervenció el grup socialista, senyor Manaul Lins mm, bueno, Bona nit La nostra intervenció potser segueix el fil de la regidora de la CUP vull dir, aprovem una cosa i ens comprometem a compliment d'algú que no que no ens obliga a res no? vull dir, no és una ordenança simplement és una consulta tècnica per tenir bastantes doncs, més d'un parell doncs, llavors no entenem que vol dir compromís de compliment no? compromís de compliment de què? del Codi de Bones Pràctiques és un nom així complex, no bones pràctiques ja ho fem tots, intentem fer-ho tots no? hem de pensar que ho conveni són les quatre grans companyies telefòniques i, i suposo que ajuden doncs, a fer les coses com els interessa a elles, no? Nosaltres com que no serveix per res també, no, no ha fet les ordenances, no modifica les nostres ordenances simplement és per tenir doncs, una segona o tercera opinió perquè ens assessorim més correctament, pensem que no cal doncs, aprovar res que no serveixi per res no? llavors nosaltres no ho aproverem una intervenció per part d'Esquerra Republicana Nel Cortés Sí, bé és que clar, després de totes les intervencions que ja han sortit, doncs tornem una altra vegada amb el mateix no estem aprovant res vull dir, és que per què es porten aquestes coses al ple? Si això ja ho podien haver aprovat vostès per Junta de Govern passi per Junta de Govern, però entenem que com que no hi ha com que no hi ha temes que siguin importants per portar-los al ple, doncs d'alguna manera o altra hem de, hem de, hem de cobrir expedient per tant per què ho portem al ple perrer? és absurd senyor Serra Malera Bé, doncs, davant de, de l'absorbilitat eh, no sé quatre, quatre pinzellades de, de què conté aquest codi de bones pràctiques no? No, és un, no és un document fet per les operadores és un document fet per la federació amb col·laboració amb els ajuntaments les províncies que formen part d'aquesta federació i amb, amb el, també amb l'assessorament amb el recolzament d'aquestes doncs, operadores eh, hi ha, hi ha uns, uns aspectes que considerem que poden ser interessants de cara a futurs desplegaments evidentment a la data d'avui no tenim res sobre la taula però a nivell de tramitació a nivell de marc legal a nivell de tot el que fa referència a, a situacions de d'antenes de telefonia mòbil amb, sobretot amb aspectes urbanístics tot el tema d'integració d'aquestes antenes en l'entorn, en de en qüestions mediambientals i en aquí entenem que el fet d'estar adscrits en aquest, en aquest codi de bones pràctiques que passa a complementar l'ordenança, és veritat, aquesta gent de la federació també tenen una, tenen una, una ordenança, és pràcticament idèntica el que tenim nosaltres desenvolupada a, a partir de, de la qual reti de la Diputació i entenem precisament que aquest codi el que fa és acabar de complementar que en el moment doncs, que hi hagi alguna qüestió doncs també com, com s'ha comentat el company de, de Partit Socialista eh, ens donaria el, el valor d'una tercera o una quarta opinió eh, a, a banda de tot informació de divulgació en qüestions també de l'instal·lació de, de, de les antenes en qualsevol cas bé, crec que el, la resta de companys s'han posicionat en, en la seva votació i aquí deixem, deixem el debat gràcies una altra intervenció per d'iniciativa per part de la CUP. Sí, simplement di que que aviam, quan una empresa de telefonia doncs ha fet les coses de manera que no ens ha agradat, fins i tot els hem portat a judici, fins i tot hem guanyat el judici i s'ha reconegut que havien de retirar l'antena, doncs simplement no compleixen i es queden tan amples és dir, amb aquestes empreses de tan poder i tan monstruoses, aquests codis de bones pràctiques i em sembla que, que se n'enriuen més que una altra cosa. I no sé aquesta federació espanyola de Municipios y Provincias quin Taraná segueix el que sí que tenim clars és quin Taraná segueix Movistar i Vodafone i company són gent que no tenen cap mena d'escrúpols i que l'única que és dels seus interessos i, i a més a més així es reflecteix fins i tot en els antecedents, de fet és una llàstima que el senyor regidor Serra Melera no m'estigui escoltant però simplement era per, per acabar de matisar, no? que jo penso que vostès són els primers que saben que això no serveix absolutament de res quan sigui necessari Una altra intervenció, el senyor Manol Bens Sí, aviam ja, això ho va fer la Federació de Municipios i no sé què més ¿no? Federació... Federació Espanyola de Municipis i Províncies i Província si algú es llegeix una mica que conveni hi ha moltes coses és molt extens però pel que sé jo perquè m'han dit disse... bàsicament agilitza les coses les agilitza d'una manera que potser no han de ser tan ràpides sobretot quan estem parlant de telefonia que encara no sabem si fa mal, si és nociu, si no és nociu si ho estem estudiant, perquè per un cantó diuen que no és nociu, per l'altre cantó diu que estudiarà molt, que si és nociu i faran inversió en investigació vull dir, llavors, tot plegat és una mica que sabem alguna cosa o no ho sabem no? llavors no, no cal córrer tant ni no cal apuntar-se a res que no ens beneficia per res vull dir, llavors, eh, simplement hi ha una cosa, que és aquest últim part que no segueix un tenent no? el nostre compromís de compliment Eh, ens obliga a o no ens obliga a aquest de compromís de compliment jo per mi sí que ens obliga no? perquè si estem firmant aquest, aquesta adhesió aquest acord de col·laboració i ens comprometem a complir-lo eh, per mi sí que està creant una obligació vull dir, no és que no firmem res per no, no és només una consulta vull dir, llavors per això nosaltres no tenim ni la informació si fesiem per saber si és correcte o no, perquè ens l'hem llegit un cop i no hem tingut gaire més temps i creiem que no ens hem de comprometre a compliment de res. No? En aquest cas, que ja tenim una ordenança i que tenim tota una sèrie de lleis per fer les coses ben fetes. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana. Senyora Sala. Sí. Oh, no, senyora... Ah, perdó. Com que pensava que li passava els papers, dic, senyora Cortés... A veure, nosaltres no hem definit el nostre vot Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació perquè, a veure, ni, com diuen vostès que ni ens compromet res en això Sempre votarem a favor o ens abstindrem d'una cosa que sigui eh, una actuació amb un codi de bones pràctiques Evidentment les bones pràctiques les ha de tenir per començar l'Ajuntament Per tant, bones pràctiques evidentment que sí De totes maneres, continuem dient que portar aquest punt a l'ordre del dia del ple mm, és absurd i ho continuem dient Sí. Ah. Bé. Sí, aviam. aviam, jo crec que hi ha un dubte i és que estem aquí aprovant un document de bones pràctiques jo em faig la pregunta si hi ha una ordenança sobre, sobre les instal·lacions d'antenes de telefonia o de televisió a sa gent lo que dubto molt d'aprovar això és que el que veiem és que no es compleix perquè distorsiona tot el passatge urbà i l'Ajuntament no està fent res sobre això o sigui, una, una antena de televisió o telefonia no sé si tenen alguna cosa que ve a les dues o poden tenir el mateix servei en diferents ocasions es posen a qualsevol lloc i llavors això, si hi ha una ordenança en prou del paisatge urbà jo he vist més d'una discussió entre veïns perquè consideren que en un edifici a lo millor de sis plantes hi ha el clàssic que té la cura de posar-la dalt de tot i els que la posen en qualsevol lloc per tant, el primer que s'ha de fer des de l'Ajuntament és fer complir l ordenança en pro del preissatge urbà per tant nosaltres també em voten en contra Senyor Serra Malera Sí, en qualsevol cas eh, eh, sí, ja aquí però aquest codi és només per a les antenes de telefonia mòbil eh? Eh, i re, contestant molt ràpidament el senyor Manol Bens sí que ens, sí, aquestes obligacions de compliment eh, estan bàsicament regulades en el, estan dintre de l'expedient mm i el que més fort eh, ens obliga és només el fet de dir escolta, si vostès, aquesta gent de la federació, també hi ha una ordenança que regula tots aquests aspectes és nosaltres, si no volen aplicar la nostra ordenança almenys que l'ordenança que tinguin vostès sigui a fi a l'ordenança que està en marca també aquest codi de bones pràctiques l'ordenança que tenim l'emmarca prestada dins aquest marc per tant és l'única cosa d'obligat compliment que se'ns exigeix que és el que acaba la part última del, de la de la presentació de la del dictamen senyora Arenas pot aclarir els conceptes si sí, només és un aclariment eh? molt senzillet o sigui, efectes de qualsevol instal·lació d'una antena sigui amb sol urbà o sol urbanitzable sempre hi ha el pertinent permís o el certificat de compatibilitat que va acompanyat en la normativa nova així ho diu que quan és un tema d'una instal·lació d'aquestes consideracions per el que és un informe complementari que és l'informe d'impacte paisagístic aquest informe és el que s'ha d'avaluar i sha de portar evidentment a l'addministració de Medi ambient i, i medi natural, doncs perquè evidentments doncs dongui el seu vistiplau en cada una de les actuacions que es vulgui fer. Aquesta seria una mica l'avaluació que, que es donaria amb aquests efectes. L'ordenança pot disposar efectes privatius en cada un dels ajuntaments decomtes, alguna restricció més que marqui la llei o la normativa, però ja eh, com que ja passa per aquest filtre, diguemne, tenim el vistiplau en aquest cas de la mateixa administració gràcies senyor Serra -Malera. sí, ara acaben de passar un document des de la des de l'apartament de comunicació es va fer la consulta a la FEM sobre com s'havia d'aprovar en tot cas l'inscripció en aquest codi de bones pràctiques i d'ells mateixos em van dir havia de ser per ple, si en qualsevol cas no sé si entrarà o no entrarà dintre del fet de que ho haguem portat per un pli o no bueno, en aquest cas era d'obligat compliment el fet de passar-ho per ple Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 6 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és a proposta d'aprovació del conveni per regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a prestar per l'Ajuntament de Sallet mitjançant l'entitat subministradora a Sòria a les finques del terme municipal d'Avinyó de Carboners de Dalt i Carboners de Baix. Senyor Senyor secretari. Antecedents de fet, vist la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Sallent, l'Ajuntament d'Avinyó i la Societat Regional d'Abastament d'Aigües en endavant, Sorea, Ates que l'objecte del conveni és de regular el servei de subministrament domiciliar d'aigua potable a prestar per l'Ajuntament de Sallent mitjançant l'entitat subministradora Sòrea a les finques del tema municipal d'Avinyó de Carboners de Dalt i Carboners de Baix perquè, degut a la seva ubicació geogràfica i per raons tècniques derivades de la situació actual de la infraestructura del servei municipal de subministrament d'aigua potable de municipi d'Avinyó, aquestes no poden ser abastides d'aigua potable des de la xarxa del servei municipal. El bueno, de artículo 26 de la ley 7 1987 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la ley 7-1985, de forma imperativa, preceptúa que los municipios por sí o socios deberán prestar en todo caso los siguientes. A. En todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de un de agua. 2. Les administracions públiques tenen la possibilitat de col·laborar amb, unes amb les altres per tal aconseguir un benefici o millora per als entitats municipals. D'acord amb allò que està l'article 303 i següents del Decret 179 barra 1995 de 13 de lluny per qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels centres locals. En Anant roes. Aquestes poden establir relacions de cooperació consensuada per a la prestació dels serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú per mitjà de convenis de caràcter voluntari, i va ser negociat, i en termes d'igualtat entre els sens locals, que es rebuden per les seves pròpies clàusules, per a la legislació comuna del règim local sectorial. 3. L'article 307 punt 2 del Ro es disposa en vertut del conveni una entitat o administració pot gestionar un servei i competència d'una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, quart que de la mateixa manera s'expressa la llei 30 barra de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment d'administració comú en-92. els articles 3. i 4 a l'establir respectivament que les administracions públiques en sus relaciones se rigen por el principio de cooperació i en su actuación por los criterios de eficiencia y de servicio a los ciudadanos Y en principios de las relaciones entre las administraciones públicas. Letra D. Prestar en el ámbito de su, propio, de su propia competencia la cooperación y asistencia activas que las otras administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de su competencia. Sin qué, que a continuación el artículo 15 de la Ley 30/1992, establece la posibilidad de que una administración pública pueda encomendar a una alta entidad de carácter administrativo la realización de actividades de carácter material, técnico o de cabeza para unos de eficiencia, de eficacia o quan el primer no disposa de menjats tècnics idònics del seu exercici, la qual cosa no implica cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. El punt 4 del citat, article 15, disposa quan la segonenda de gestió es realitza entre òrganos i entitats de diferents administracions, se formalitzarà mediante firma del corresponent conveni. Per tot això, la Comissió Informativa de l'Urbanisme i Territori proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord Primer, Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Segent, Ajuntament d'Avinyó i la Ciutat Regional d'Abastament d'Aigües per regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a prestar per l'Ajuntament de Segent mitjançant l'entitat subministral de la Sòrea a les finques del tècnol municipal d'Avinyó de Carboners de Dalt i Carboners de Baix. Segon, publicar l'esmentat conveni amb el buitiu oficial de la província perquè aquest tingui plena eficàcia de conformitat amb el que el disposa l'article 15.3 de la llei 30 1992 tercer traslladar el present acord a l'Ajuntament d'Avinyó, a la Solitat Sorea i a la Direcció General d'Administració Local de conformitat amb el que el disposa l'article 309 del Roes. Senyora Arenes. Sí, hola, bona nit novament a tothom. Um, aquest punt de l'ordre del dia és... Uh, té com a objecte eh, un conveni que és per regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a dues masies que pertanyen al terme municipal de Vinyó, carboneres de dalt i carboneres de baix, i que eh, regularà l'abastament domiciliari d'aigua potable. Ja s'ha comentat amb el mateix dictamen que en el sí d'aquesta gestió, quan es realitza aquesta gestió entre la propietat i llavors amb la gestió d'un altre municipi, s'ha de lligar tot a través d'aquest conveni. O sigui que la filosofia d'aquest conveni i el sí d'aquest conveni diguem-ne que és la gestió irregular el servei de subministrament d'aigua potable amb aquestes masies. Per anar una mica enrere i simplement per resumir una mica el, el perquè d'aquest conveni, com que aquest tema de la portada d'aigües que prèviament hi havia la instal·lació de, de l'escomesa de, de la tuberia que, ni, que aniria fins a aquestes masies estava relacionada amb una subvenció que hi havia eh, otorgada a l'Ajuntament de Sallent per portar aigua a diferents masies del terme municipal de Sallent, ja es va dir en anteriors plenaris que no és que s'utilitzés eh, aquesta subvenció prèviament o petició per donar subministrament a un terme municipal que no fos el terme municipal de Sellen, sinó que de que ja s'estaven tancant totes les obres que estaven pre, pre, destinades i com que hi havia una baixa de cada una d'elles els sobrans de cada una de les baixes va donar un total d'un import que eren 19.000 19.000 euros aproximadament del total del milió d'euros que es va otorgar de subvenció per aquest, per aquest destí. Com que era una quantitat molt petita i que si no es destinava es, es perdia, com a opció i d'acord amb la petició prèvia de l'Ajuntament de Vinyó que es portés aigua amb aquestes dues masies, tant per la proximitat, per l'allargament de la tuberia que tenia el cos que corresponia a, aquesta, a aquests sobrans, es va determinar, i perquè també això va ser, la petició va ser formulada a finals de desembre i s'havia de justificar totes les obres i s'havien de realitzar totes les obres a finals d'any, es va gestionar aquesta portada d'aigües d'acord amb el previ amb la prèvia Junta de Govern de Vinyó que ens ho van traslladar. Des d'aquí i per Junta de Govern local de l'Ajuntament de Sallent es va donar com a, com a bona aquesta proposta per fer l'allargament fins a aquestes dues masies i quedava pendent regular el subministrament i la, la portada d'aigua potable a les mateixes. Per aquest motiu, i segons estableixi com tal com s'ha explicat en el dictamen per tots els articulats als que es fa referència al mateix, es disposa de realitzar aquest conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'Ajuntament de Vinyó. Aquest és, diguem-ne, el punt final. Ja es va dir també en anteriors plenaris que tot això que acabo d'explicar ja es va tornar a fer menció, però també es va dir que el que quedava pendent era la formalització d'aquest conveni que en breu es realitzaria i en aquest plenari doncs, portem el mateix moltes gràcies una intervenció per part del grup d'iniciativa senyora Fossa sí, algun, algunes puntualitzacions <coughs> aviam, el conveni parlaré del conveni primer quan diu I en el tercer punt que diu i l'altra part el senyor major de edat nacionalitat espanyola però, eh, qui, és qui és aquesta part demano com a pregunta quan comença el conveni és reunir una part el senyor alcalde, el senyor president de l'Ajuntament i en el tercer punt diu el senyor major d'edat però no s'especifica gairebé qui és després hi ha algunes qüestions en el conveni i el punt bueno és que no especifica res, hi ha punts suspensius eh? la durada del conveni el punt, el punt cinquè no, no està molt clar o tenim dubtes i l'equip de govern ja les aclarirà creiem que aquí hauria d'haver perquè ara resulta que a petició de l'Ajuntament d'Avinyó posem aigua a unes macies com ja bon m'imagino jo que hi ha un bon rollo entre l'Ajuntament de Sallent i l'Ajuntament d'Avinyó mitjançant l'amistat que puguin tenir amb els alcaldes això no és res estrany això passa molts puestos i, i no és dolent que hi hagi bon rollo. Pues, hi ha una predisposició i bueno, com que ens ensobren un diners, que va venir del govern de l'Estat com a conseqüència de la salinitat de l'aigua de les masies que havia per aquí a que se li van salinitzar els pous. vam demanar uns diners a l'Estat perquè subvencionés aquests danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la salinitat que ja ha i com a conseqüència del Ronald Salí doncs, pues, bueno mira, vam fer les obres de la de, la, de les reparacions a aquestes masies i ens va sobrar un diner suposo jo que el bon rollo que hi havia entre l'alcalde d'Avinyó i l'alcalde de Saïmen també hi havia un bon rotllo amb els propietaris d'aquestes masies perquè mm, no, no hi havia tan bon rollo que a mil metres més enllà hi ha una família que treballa que de, bueno, s'ha d'explicar era una família que vivia a la ciutat que vivien en el Vallès i decideixin un dia llogar una masia i posar-se a treballar com una sortida a la seva vida una família que és de saient que fa vida social a saient que ha participat en qüestions d'entitats de saient i no pensem en aquesta família per tant es produeix un, un greix comparatiu i a més a més l'alcalde d'Avinyó si deman demanava aigua cap a aquestes masies ja aquest bon rollo que tenen entre l'alcalde en de la i a d'Avinyó cal Señal de Dios. Escolta, estan demanant en aquestes dues masies que portem l'aigua i os conec molt perquè tinc molta amistat amb ell home, i valdria la pena aprofitar portar l'aigua a aquestes masies. Jo no, jo amb això, bueno, bon rollo. Però l'alcalde d'Avinyó quan es planteja això, tenia coneixement de que aquesta família havia demanat moltes vegades a si se li podia portar l'aigua. Quina casualitat que l'alcalde d'Avinyó no se'n recorda d'aquesta família. I l'havia demanat reiterades vegades. Eh? No tenia desconeixement d'aquesta demanda. I l'alcalde de Saient o l'Ajuntament de Saient no sé si tenia coneixement o no, però bé hauria estat haver posat sobre la taula de que una mica més enllà potser es podia fer un esforç i no crear aquest greuixer comparatiu però a més a més em refereixo una altra vegada al conveni en aquest punt no hi ha... nosaltres trobem a faltar que hauria d'haver un compromís monetari, o sigui un compromís de números, un quadre d'amortitzacions perquè a lo millor l'alcalde d'Avinyó diu, bueno, ara com que ja m'han instal·lat l'aigua jo puc modificar aquest conveni suposo que ha d'haver un quadre d'amortitzacions de plusvalues Algú que, que després digui bueno, pues jo vull això, que tindrem de fer una altra negociació o tindrem de fer un altre conveni pregunto jo, perquè nosaltres de, de temes jurídics no sabem gaire i tampoc en aquests temes a vegades mmm, no s'informa gaire jurídicament per tant veiem, per una banda que la gestió per a aquestes dues masies s'ha fet, però que hi ha un greix comparatiu però a més un greix comparatiu que no es desconeix i que no s'ha tingut en compte de si era possible com a mínim haver fet un esforç i no haver deixat fora d'aquesta proposta estem parlant del servei d'aigua no parlem de que si vull una beca o vull no sé quina història, estem parlant d'un servei bàsic. bàsic en una masia segurament que tenen un pou però no deixen de tenir dificultats per tant, estem parlant d'algú bàsic, no d'un privilegi, d'una beneficència, ni d'algú que, que, est que estem donant no sé què. És un servei bàsic. I aquí, a vegades, s'ha de tenir una mica més en compte quan es preu una decisió d'aquest tipus. Per tant, després de dir tot això, no em vull allargar gaire, nosaltres veiem que el conveni té algunes llagunes i també veiem que aprovar un conveni on es queda gent estic dient en un servei bàsic com la necessitat de l'abastament d'aigua gent fora de del que podria haver sigut i haver aprofitat com a mínim ha fet un esforç alhora teníem de, la, de reduir la inversió i repartir la cosa d'una altra manera pues nosaltres ens veiem abocat a, no, a no aprovar aquest conveni Una intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, aviam, algunes de les coses és evident que ja s'han dit intentaré no, no repetir-me. Uh, algun personatge famós deia que les persones es coneixen més pel que no diuen que no pas pel que sí que diuen i en aquest sentit la senyora Amparadenes sempre, sempre, sempre que hem parlat uh, de la qüestió aquesta de la portada d'aigües, que és veritat que ja s'ha repetit en diversos plenaris, sempre ens parla de que hem aprofitat una subvenció i que hem portat aigua a unes masies doncs, que no en tenien i amb això doncs, eh, no, no hi discutim. Nosaltres amb el que hem el que discutim des del primer dia i que encara no hem trobat la manera de que se'ns respongui és com és que hem fet unes obres de portades d'aigua sense conveni se'ns torna a repetir que hem aprofitat una subvenció perquè era una llàstima perdre els diners i que aquesta gent no tenia aigua i tornem a insistir, no? o sigui, ens sembla molt bé però com hem fet unes obres a casa d'una altra sense un conveni que l'avali el que avui aprovem, està molt bé és un conveni necessari perquè estem donant un servei a un municipi que no és el nostre amb una empresa que nosaltres li tenim adjudicada la gestió de l'aigua que entrarà en un municipi que no és el nostre i per fer tot això que és cooperació entre municipis i que està bé, és que amb això no hi entrem es fa un conveni, perfecte, però és que per fer les obres que ja estan fetes no vam fer cap conveni que és el que nosaltres hem criticat des del primer dia però encara no se'ns ha sabut explicar si realment es poden fer obres a casa d'un altre sense conveni possible nosaltres entenem que no però tant és, no, no, no hi tornarem a entrar i no cal, cal que l'empar em torni a repetir perquè em tornarà a parlar de la subvenció i, i de que aquesta gent no tenia aigua i que està molt bé que la tingui I això ja estem d'acord la qüestió és que hem fet unes obres amb uns diners públics que venien de, aquest cas doncs, de l'estat espanyol però que si ara no aprovem això aquesta gent no té aigua. Es diurem que han fet unes obres que han costat uns diners, independentment d'on vinguin, però aquesta gent no tindrà aigua si no provem aquest conveni, això és el que s'ens va respondre a la informativa quan hem demanat. Molt bé, i si ara nosaltres no provem això, perquè no ho podem aprovar perquè està muntat amb una estructura que falla des del seu fonament, què passarà? I Ens van dir doncs que no tindran aigua. Clar, nosaltres no, no volem passar pels responsables de que una gent no tingui aigua a casa seva, però tampoc volem ser corresponsables de que una gent tingui aigua i els altres no tampoc se'ns ha sabut explicar quin és el criteri que se segueix eh, per sondejar quantes masies els hi falta aigua, és dir, si falten aigua a 10 masies i ara en podem fer 3 i l'any que ve 4 i tenim una, una planificació, ens sembla molt bé però és que resulta que si té aigua aquell que passa per l'Ajuntament que resulta que aquell alcalde és amic d'un altre alcalde i ens ho fem d'aquesta manera tenim la sensació que és d'una absoluta aleatorietat la portada d'aigües a les masies no se'ns ha sabut explicar tampoc perquè una gent ha tingut aigua i perquè l'altra gent continua sense tenir-ne no se'ns ha sabut explicar interpreto perquè si es diu la veritat potser quedaria malament, que és que amb uns d'una masia hi tenim una amistat i amb els de l'altra masia no li tenim, i com que això en política i més en els temps que corren, que, que abunden les coses fetes per amiguisme, doncs no, no, segurament no es podrà reconèixer, però no se'ns ha donat cap resposta per nosaltres prou raonable que ens permetés entendre per què hi ha gent que ha tingut aigua i la masia del costat no n'ha tingut tot i també necessitar-la. Per tant Ens sabrà molt greu si la gent de carboners de dalt i carboners de baix no pot obrir la xeta, però ja han d'entendre que nosaltres som regidors, aprovem expedients que han d'estar correctament fets. això ho hem dit en altres ocasions i que per tant nosaltres entenem que aquest expedient forma part d'un expedient més gros que no està ben fet. Aquest conveni probablement sí i malgrat les llacunes, eh, suposo que si això s'aprovés doncs s'omplirien les llacunes i el conveni estaria correctament redactat però hi ha una base i un fonament que peca una mica doncs, de, de poca claretat, poca transparència, criteris d'amiguisme que nosaltres doncs no els acabem d'entendre i per tant doncs nosaltres aquest conveni sentim-ho molt però no el podrem aprovar. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins. Bueno, mmm complicat, no? És complicat perquè si aprovem el conveni, com ben, no nos ha rumiat el conveni, aquest és un conveni que pensem que està ben fet, a part d'aquestes llacunes de que no hi han els noms i tot això. I que realment haurem fet unes obres que sin gens que ha estat uns diners per portar aigua a unes masies, si no aprovem que el conveni no tenen aigua. Deu entendre que està diners per reia. Doncs això a part de tot els raonaments que s'han dit aquí i que possiblement estaríem molt d'acord amb molts d'ells però segurament el que no trobem lògic és que si hem fet una cosa per portar aigua no els donem l'aigua d'entrada no, no cobrarem i no recuperarem part de la inversió que no hem de recuperar res, que evidentment això ho va pagar l'estat espanyol però però bueno, de fet em agradaria que responguessin el que ha demanat Iniciativa per Catalunya, qui són els noms i també dir que responguessin una mica el que ha demanat la CUP no? Vull dir, per què aquesta casa sí per què els altres no i també m'agradaria saber eh, per què no ja arribem fins a aquesta altra casa que ens falta que gastar molt poca distància no? i que potser hauríem d'arrencar algun compromís d'algun ajuntament o del de Vinyó o el de Sallent que dir bueno ja que hem fet l'esforç de fer aquests metros vull dir, per 4 metros més vull dir, ja no deixem una casa sense aigua doncs no? m'agradaria que l'Ajuntament fos prou sensible a totes les intervencions que hi ha hagut aquest ple, que han sigut moltes per part d'Esquerra Republicana, per part d'Iniciativa per part de la CUP, de dir ja, hem, hem fet les coses malament i algú pot dir que no i algú pot dir que sí, però evidentment si hem d'aprovar un conveni per portar-hi aigua, doncs jo crec que més conveni hauríem d'haver aprovat per portar-hi una canonada no? que és una inversió molt més important que no pas l'altre no? nosaltres ens estindrem amb això perquè diem, pensem que l'acte que estem fent ara és correcte i ja està ben fet però... i no voldríem pensar que fem una inversió per deixar-la morta i que tenim una canonada que ens ha gastat uns milions de pessetes i obrim l'aixeta i no hi ha aigua perquè no es pot servir l'aigua no? però bueno, m'agradaria arrencar d'aquest equip de govern doncs un compromís de fer arribar l'aigua o fer un compromís també amb l'Ajuntament d'Avinyó per l'única casa que queda aquella zona i que arribi l'aigua. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Bé, aquest assumpte que estem tractant avui doncs, ja és un assumpte que porta cua des de fa molts mesos perquè ja s'han fet moltes intervencions sobre aquest tema i sempre hem demanat nosaltres per part, de, per part del nostre grup polític municipal sempre hem demanat l'acord de l'Ajuntament de Sallent en el qual establia, doncs, acordava que a la petició feta per l'alcalde de Vinyó eh, Sallent doncs, donava el seu vistiplau per portar l'aigua. Aquest acord no existeix, no existeix ni ha existit mai. L'alcalde de Vinyó mm, va demanar el mes de desembre, el 17 de desembre de l'any 2009, va demanar, eh, no, el 17 de desembre no, bueno, el 17 o el 18, no ho sé, bueno, va, demanar, va demanar a veure si li podrien portar aigua justament a, case, a aquestes cases de carboners un alcalde responsable considerem doncs, que el que havia d'haver demanat és asseure's amb una taula i de demanar a veure què podem fer per portar aigua a totes les cases que estan allà en aquell terme com ho podem fer? Bé L'alcalde va demanar això però per part de l'Ajuntament de Sallent no hi ha resposta, no hi ha cap acord i avui hem buscat en l'expedient del ple hem buscat a tort i a dret haver a l'acord de junta de govern eh, el decret d'alcaldia de, per part de l'alcalde i no hi ha ni decret d'alcaldia ni hi ha junta de govern ni s'ha portat al ple tampoc cap tipus d'aprovació perquè es pugui donar el vistiplau per passar la canonada per passar la canonada fins eh, a les cases de carboners en terme de vinyó i el PSC està parlant d'una inversió morta si es porta aquesta canonada en allà i no s'aprova avui aquest conveni. Sí que és una inversió morta, però hem de considerar també que la portada d'aigua a Serraíma és una inversió morta. Ja vam dir en aquest plenari també que eh, els cellarers, la casa dels cellarers i, i, i Sant Pere ja havien portat la canonada eh, allà dalt. Ja hi era, l'aigua ja li tenien i a més a més tenen reserva d'aigua amb, amb basses i etc. etcètera. etcètera per tant l'Ajuntament de Sallent torna a portar una altra vegada una altra canonada, evidentment que justificaran que aquesta canonada és molt més ampli és molt més no sé què, però en el moment en què ja la necessitat no era tal bé, de totes maneres veiem que s'ha fet tot del revés, perquè clar sí que és un cas especial aquest, és un cas especial i molt perquè es fa una obra fora del terme municipal de Sallent i no n'hi ha prou amb què l'alcalde de Vinyó faci aquesta petició L'equip de govern, el ple de l'Ajuntament de Sallent o l'alcalde, hi han de dir alguna cosa, han de donar una resposta. Si algú fa una pregunta, si algú fa una sol·licitud, fa alguna demanda, algú li ha de donar una resposta. De quina manera es pot donar resposta? Es pot donar resposta a través d'una aprovació per Junta de Govern, es pot donar resposta a través d'un decret d'alcaldia i es pot donar resposta a través d'un acord de ple. Nosaltres no hem vist en l'expedient del ple que hem consultat avui hem vist ni decret ni aprovació per junta i per ple no ho hem aprovat per tant ningú ha autoritzat aquesta obra ningú ha autoritzat tampoc res què passa si avui no s'aprova aquest, aquest conveni què passarà? Hi ha una canonada en allà que quedarà morta com molt bé ha dit el senyor Manol Bens doncs sí, quedarà morta però clar és que ens trobem una altra vegada davant d'un cas d'aquells que, és esclar, no sabem per on hem d'anar. L'alcalde de Sallent, de Sallent el, el, dia 10 de, el dia 10 de febrer, contesta a l'alcalde de Vinyó, quan ja l'obra estava feta, quan ja l'obra havia acabat de fer, quan ja estava tapada tota la rasa i ja estava tot, deia que l'alcalde de Sallent contesta a l'alcalde de Vinyó i diu us aclareixo que aquesta corporació va accedir a la vostra petició mitjançant l'aprovació del certificat número 3 corresponent a l'obra de reposició de la xarxa general de Sant Pere de Serraíma o sigui, li diu que com que nosaltres ja hem pagat o sigui, n'hem acordat res, no hem pagat i et diem que bueno, que ja la portarem allà perquè ja hem pagat ja hem pagat aquesta certificació caramba, paguem una certificació que ningú ha acordat, que ningú ha aprovat però a més a més el dia 9 de febrer s'aprova, l'arquitecte municipal fa un informe que diu la Junta de Govern Local va aprovar el dia 29 de desembre del 2009 la certificació número 3 de l'obra i aquesta certificació número 3 aprovada correspon a l'ampliació de les obres previstes sol·licitades per l'Ajuntament de Vinyó, els eh, Carboners de dalt i carboners de baix ubicades dins el paratge de Sant Pere de Serraíma tornem a demanar on és l'acord no hi ha un acord per fer aquesta portada d'aigües no s'ha acordat en lloc, no està bé no es pot contestar amb una carta dient que ja es dona per contestat perquè hi ja hem pagat la certificació hem posat el carro davant dels bous per tant què està passant aquí què passa si no s'aprova el conveni avui no es faria l'obra si vinu no sobre aquest conveni no es faria l'obra, l'obra ja està feta, està feta sense la, sense, sense -la a ningú. Com és que, se... bueno, és que ja hi havia un, un projecte que arribava a l'aigua fins a Serraima o oh, a Procarnes no, on és el modificat del projecte, qui ha autoritzat el modificat del projecte, on és el modificat del projecte i el contracte, qui ha, qui ha autoritzat el modificat del contracte, on és el modificat del contracte. No és en lloc, doncs perquè portem això a provació perquè ho portem a aprovació si no hi ha res si lògicament no hi ha res no hi ha cap document què estem fent avui? estem donant força legal estem donant cobriment legal de les espatlles del senyor alcalde i del seu equip de govern estem fent això cobertura legal això què passarà si avui s'aprova aquest conveni? molt bé doncs, oi, tot es posarà al calaix i el senyor alcalde ja tindrà alguna cosa per allà on agafar-se però les coses no es fan així quin és el beneficiat? El gran beneficiat de sempre Sorea ja tornem a estar una altra vegada amb Sorea els hi portem una clientela de Sallent eh? una clientela de Vinyó mireu, sense fer res per tant, una altra vegada Sorea torna a ser-ne el beneficiat per què? no hem d'aprovar un conveni amb Sorea ara, hem d'aprovar un conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'Ajuntament de Vinyó i no hi és aquest conveni i no hi ha cap acord. Per tant, no n'hi ha prou amb una sol·licitud de l'alcalde de l'alcalde d'Avinyó. El director facultatiu d'aquesta obra hauria aprovat hauria d'haver fet un modificat del projecte. Algú havia d'haver donat aquest ordre per interès general. On és aquesta ordre? No és en lloc? No. Per tant, què, què estem aprovant avui? No estem, no estem aprovant. I si, no, i si no ho aprovem què passarà? què passarà si avui no provem el conveni? per què estem discutint una obra que ja està feta? què passa si no s'aprova el conveni avui? què direu a Vinyo? què els hi direu a Carboners? què li direu a Sorea? mireu, ara no podeu fer l'obra l'Ajuntament hi ha pagat a Sorea una certificació d'obres la certificació número 3 que és aquesta ja està pagada ja l'ha pagat amb diners públics, amb diners de cellent diners de cellent que no s'ha aprovat lloc encara que siguin d'una subvenció aquests diners són de cellent encara que siguin d'una subvenció és igual per tant senyors, estem fent les coses del revés estem donant cobertura legal a unes actuacions totalment irregulars totalment incorrectes i per què? on posem els límits a carboners? per què? per què posem els límits a carboners amb unes residències que tenen tot el seu dret? només faltaria nosaltres volem portar aigua a Vinyó? Nosaltres, si l'alcalde de Vinyó hagués demanat la portades d'aigua, haguéssim consentit de ben segur que hauríem consentit però seient en una taula i parlant de com s'havia de fer això perquè hi ha carboners en una masia de cap de setmana Per què no a la roca que és una masia on hi ha on s'hi viu habitualment diàriament i no és de cap de setmana, Per què això no quin és aquest greuge comparatiu? És molt important per tant, s'ha fet bé això? No Què hi ha? Re no hi ha res, no hi ha cap acord Per tant, senyors hem de tornar a dir una altra vegada que no ho han fet bé Senyora Arenas Sí, sento ser repetitiva i reiterativa, però veig que les coses no queden clares, diré com una persona diu, no sé si és que jo no m'explico o és que no m'entenen però intentaré tornar a explicar-ho a veure si amb aquesta ho aconseguim tots plegats. El més important és que quedi clar. sobre eh, els punts suspensius, evidentment el que té vostè és un esborrany de conveni i no s'hi posa les dades de les dades físiques diguem-ne de, de, de les persones. però en, en aquest cas, eh, en el tercer és el que regularà el subministrament, el que regula el subministrament, i ja ho diu el conveni és el que té la concessió i en aquest cas és Soria Soria sí, bueno, és igual perquè a veure, llavors continuem amb, el, amb, amb, amb les peticions de les preguntes sobre el tema del punt número 5, el punt número 5 si no tinc mal entès, parla de, de que és un contracte indefinit en el sentit de que mentre eh, la instal·lació no sigui recepcionada en el moment determinat que Vinyó vulgui portar la regularització d'aquest servei, mentre no sigui recepcionada i la propietat que serà de, de l'Ajuntament de Vinyó però la regularització evidentment ho farem a través de l'Ajuntament de Sallent doncs eh, el contracte aquest és indefinit per no marcar doncs un contracte eh, formalment definit sinó amb aquestes condicions no sé quin és el punt 5 del tema del compromís monetari doncs el compromís monetari doncs és com qualsevol altre bastament que faria l'Ajuntament de Sallent en qualsevol altra portada d'aigües o qualsevol altra masia seria el mateix perquè això està dins de la concessió el que marqui la concessió se li aplicarà sobre també eh, el tema de, de la roca perquè com que ja s'ha fet menció per part d'iniciativa i també per part d'Esquerra Republicana a veure, per què la Roca, per què no Carboners, per què no una altra... A veure, jo també eh, he intentat explicar-ho. Eh, D'acord amb l'Ajuntament de Vinyó, es eh, va haver prèviament, es va parlar, de quin eren les necessitats i les necessitats d'un municipi, evidentment que ens ho ha de dir el propi Ajuntament de Vinyó. Nosaltres no som els que hem de dir quines són les necessitats de l'Ajuntament de Vinyó sí que tenim coneixement i en posterioritat a la realització d'aquest allargament de la tuberia de, de la portada d'aigües a Sarraïma cap a Carboners sí que tenim coneixement per part de la propietari de la Roca que va venir personalment a aquest Ajuntament d'aquella mateixa ja havia fet anteriorment havia presentat instàncies i que ja ho havia comentat amb l'Ajuntament de Vinyó i per problemes determinats amb l'Ajuntament de Vinyó no s'havia mai manifestat a favor d'aquesta persona nosaltres els problemes que hi puguin tenir o, o, o el perquè eh, l'Ajuntament de Vinyó va creure oportú que fos un o fos l'altre, nosaltres aquí evidentment ens agafem a la petició després formal que ens fa i que també amb les necessitats de l'obra. Per què dic les necessitats de l'obra? Perquè són 19.000 euros que és un allargament de tuberia. Estem parlant que a qualsevol altra portada d'aigües, a qualsevol altre punt i això es va estudiar prèviament amb totes les empreses que havien dut a terme totes les, les portades d'aigua dels, dels dels cinc projectes que hi han amb aquesta subvenció, no donava, amb aquests imports, no donava per revestir altres masies. Això també és veritat, i això sí que tècnicament està contrastat i està amb la certificació número 3, la justificació d'aquest augment d'allargament de la portada d'aigües a Serraíma amb aquests 19.000 euros per poder justificar-los i certificar-los abans de final d'any per poder optar amb aquests sobrans de la subvenció. El cost, evidentment, estava determinat. a L'import també. Si s'hagués portat aigua amb una altra masia i, a més a més, l'Ajuntament ha de portar diners que els hauria de portar, evidentment, del seu propi pressupost, per més de 19.000 euros llavors estaríem parlant de per què la roca sí i per què el carbonés no dir, igual en aquell moment el discurs seria al revés, però tampoc no vull entrar al per què si sí uns i per què si sí no els altres, perquè no crec que aquest sigui el motiu d'aquest punt de l'ordre del dia del plenari, també aclarir uns quants conceptes per part de la CUP en el que ha dit que com fem unes obres sense conveni les obres no s'han de realitzar en conveni les obres es van realitzar d'acord amb aquesta subvenció i amb les aprovacions prèvies per Junta de Govern d'Avinyó traslladant-ho a l'Ajuntament de Sallent en el mes de desembre i prova d'això se li va passar còpia a la CUP que ho va sol·licitar a prèviament aquell plenari anterior que van tenir i que jo vaig tornar a reiterar el que estic dient ara i que ara acaba de dir eh, la senyora Mireia Cortés en representació d'Esquerra Republicana que és que no existeix aquest document i sí que existeix aquest document i quan vulgui li fem, li fem arribar una còpia i no tinc cap impediment. Hi ha un acord de Junta de Govern de l'Ajuntament de Vinyó on aproven que es a Carboners. Ens ho, amb una carta, ens ho traslladen amb una carta a Sallent i Sallent aprova per Junta de Govern al portar l'aigua amb, amb un modificat que és la certificació número 3 que es fa el mateix mes de desembre perquè s'havien de justificar i fer totes les obres abans de finalitzar l'any llavors tampoc no entenc aquestes mm, divagacions constants que fan enredir tot això quan és una cosa que jo crec que és bastant clara que poden haver-hi dubtes en les interpretacions que es donen i aquí cadascú que doni seu, la seva volta el que vulgui, però és que les coses jo crec que estan bastant clares o així ho intento explicar-ho que no tindran aigua. Mm, evidentment que la regularització del servei és aquest conveni i si aquest conveni no s'aprova, evidentment, el que no tindran, tindran una tuberia, tindran totes les instal·lacions fetes, però no tindran quan amb la xeta no tindran aigua. No tindran pressió d'aigua a través d'aquesta canonada. Si no tenen aquest conveni. La regularització és el que es formalitzarà en aquest conveni les obres es van realitzar d'acord amb la subvenció i com ja he explicat abans no ho tornaré a explicar perquè crec que ha quedat bastant clar jo crec que amb aquestes preguntes també eren algunes preguntes que també formulava el partit socialista i sobre el tema de, de novament Sorea s'emporta un altre cop un altre comptador per seguir cobrant i per engrandir més la seva bossa a Avinyó i a Sorea si ho hagués fet Avinyó, Pues, Sòria, ja, també s'hagués omplert igualment la bossa és igual que se l'ompli a Vinyó que se l'ompli a en certa forma jo crec que el més important no és perquè quan, quan un té aigua a casa seva el més important és donar un servei mínim i necessari és un servei necessari i és un servei de primera és un servei que entenem que té un cos que aquest cos sigui qui sigui que s'emporta aquest benefici, el més important és donar el servei amb aquestes granges o amb aquestes masies en aquest cas S'han dit moltes coses però jo crec que explicant els quatre aspectes més generals aquest conveni no té res, més de, de, no té res de normal no té res d'especial i no té res d'irregularitat simplement és la voluntat que ha fet a la instal·lació posat al comptador, aquesta gent puguin tenir aigua i si no es formalitza el conveni, doncs, evidentment tindran problemes per tenir aigua hi ha altres alternatives i poden haver altres vies, si no es formalitzés en aquest plenari l'aprovació d'aquest conveni però entenem que com que aquest és el procediment que s'ha de dur a terme aquest és el procediment que aquest equip de govern està duent a terme i està realitzant en aquests moments i està portant a terme amb aquest punt de del dia del plenari i sense res més, doncs, crec que ja he contestat. Gràcies. Una altra intervenció, senyor Nojosa Sí, bueno, no sé jo si tingués de fer una valoració si algun dia a la República Sáenz hem de buscar una embaixadora, de, de fet buscaria a la senyora Ampar Arenas perquè té una diplomàcia quan parla que realment vostè és molt intel·ligent Això, i no se'n fa dir perquè li dona les voltes a les coses d'una manera tan dolça que al final ens acabem creient que vostè té raó i jo no la critico considero que és molt intel·ligent però jo considero que les coses no han sigut així o sigui aquí hi ha una qüestió i és, parlem de persones persona igual a persones en ple perquè el mateix valor té una persona que si són deu persones o són dues persones per mi, per, per nosaltres perquè un problema d'una persona s'ha de considerar igual que persones per tant jo crec que aquí sí que és veritat que hem pogut aprofitar una subvenció que donava l'Estat i és bo que s'hagi aprofitat no, no estem discutint això estem discutint que per la raó que sigui alguna cosa ha passat que s'ha fet una mala gestió perquè podíem haver aprofitat perquè que no em digui a mi l'alcalde d'Avinyó que no em digui a l'alcalde de Sallent que van allà perquè tenia peticions a l'alcalde de Sallent de el que, que aviam si es porta l'aigua segur que va ser així Clar, no tenim documents que diguin com van començar aquesta gestió i segurament que l'alcalde d'Avinyó tenia peticions també de carboners, carboners de dalt i la roca que a vostre, a en algun moment es podeu portar l'aigua segur què ha passat perquè es portin a dues masies i no a una tercera, que igual hi ha una quarta no ho sé, en aquests moment tampoc coneixen tot el territori detalladament, vostès millor tenen més informació perquè estan a l'equip de govern i a vegades la ciutadania ve a l'Ajuntament a parlar amb el equip de govern, no amb els grups de l'oposició doncs pues alguna cosa ha passat Però què és cert Que aquesta família abans del Del desembre Del 2009 Havia de demanar reiteradament l'aigua Igual que la tenien de demanar Carboners de baix carboners de dalt I que se sabia que hi havia aquesta petició És cert Com s'ha fet la gestió Això és el que nosaltres ignorem, Perquè no tenim documents Però bé bueno, Què ha passat Que no hi havia bastants calés La veritat no tothom tenim la raó absoluta però en un cas d'aquests es podria haver fet un esforç o ve l'Ajuntament de Vinyó dir bueno, escolta, queda una altra masia que ha vingut la família aquí que me l'han dit que és necessari i potser la col·laboració no hi ha col·laboració si no hi ha aportació mútua aquí en què ha col·laborat l'Ajuntament de Vinyó això no és col·laboració això és aprofitar unes circumstàncies per interessos x per portar l'aigua aquestes dues masies col·laboració Es dir, escolta, tinc quatre peticions de masies i les quatre són de si tu aportes això, jo aporto això això és col·laboració el més són qüestions particulars perquè l'Ajuntament de Vinyó realment no ha col·laborat en res <laughs> per tant, també podia haver fet un gest l'Ajuntament de també podia fer un gest perquè se li estava proposant que des de sa gent ho fèiem no va fer cap gest i tenia informació, fe fa ell que hi havia diverses demandes de masies no dos sinó més de dues perquè es postés l'aigua per tant jo considero que el conveni podrà vostè dir senyora en part d'anar el que sigui del conveni nosaltres creiem que hem faltat un quadre un quadre de de les amortitzacions en aquest conveni per clarificar abans de signar el conveni si l'Ajuntament de Vinyó digués un dia que, que ell vol fer-se de la gestió de l'aigua però a més a més estem una mica enfadats per aquests greuxes que no és el primer s'està succeint una sèrie de qüestions que a vegades, perquè és una persona reclama des de l'Ajuntament bueno, com és una persona uf, això no és molt rentable a vegades, per segons qui políticament perquè una persona és un vot si fossin 100 serien 100 vots llavors hi fem més cas no, perquè aquí, en realitat quan les persones van a l'equip de govern que fan instàncies no es contesten al final diuen, home, doncs me'n vaig cal els grups de l'oposició perquè aviam i sí, ells poden gestionar aquest tema i això succeeix succeeix en molts aspectes per tant nosaltres votarem en contra del conveni perquè considerem que la gestió no s'ha fet ni per l'Ajuntament de Seyent ni per l'Ajuntament d'Avinyó Una altra intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, tres coses, intentaré ara ja sí concretar moltíssim, una, agrairia que no sé en tot cas eh, si pogués el senyor secretari confirmessin que realment per fer una obra amb un altre municipi no fa falta cap conveni que reguli aquesta obra això d'una banda perquè potser sí que ens hem equivocat tots plegats, tota l'oposició conjunta i potser no feia falta un conveni i ens hem aquí forat pensant que les coses no s'han ben fetes si realment se'ns diu que per fer una obra a casa d'un altre, amb un altre municipi independentment de l'import de l'obra no fa falta conveni bé, doncs, doncs ja ho sabrem En segon lloc, en segon lloc Mm, clar, la senyora Arenas diu que nosaltres no som aquí per discutir el criteri de l'Ajuntament de Vinyó i que per tant si ells decideixen dues cases sí i l'altra, no, nosaltres amb això no hi entrem home, som nosaltres que estem aprovant això és a dir, eh, evidentment jo no he de discutir interioritats de Vinyó però des del punt de vista que jo les hauré d'aprovar potser sí que l'Ajuntament de Vinyó ens demanen algunes explicacions eh? jo crec que, que és hora que ens entenguem tots carboners de dalt, carboners de baix un dels dos carboners mai ha demanat aquesta aigua evidentment quan els hi va aparèixer la canonada van dir, oi què feu, és que porten aigua ah. bé, perfecte l'altre, com bé s'ha dit no és gent que hi viu, és gent que hi va passar els caps de setmana els estius, no sé, els festius hi ha gent de cellent hi ha treballadors d'aquest ajuntament clar, és que potser hem de començar a entendre'ns per aquí és dir, en una de les cases que hi hem portat aigua, és gent de cellent que sí que bota cellent, senyor Hinojosa i per tercer i per tercer lloc i per acabar tal com ha dit el PSC, jo penso que estaria bé per, per tancar aquest cicle que no segurament no ens acabarem d'entendre i no cal que repetim les postures de cadascú escoltem, frenem això arrenquem un compromís de l'Ajuntament de Vinyó de portar aigua a casa de qui hi viu i quan tinguem tot l'abastament fet donem d'alta tots els comptadors alhora haurem estat justos haurem aprofitat els diners d'una subvenció que està molt bé i haurem resolt les necessitats no d'aquell que hi va de tant en tant a passar el cap de setmana sinó de la gent que hi viu quotidianament jo crec que eh, veurem el tema del conveni que s'ha de respondre però com a mínim per nosaltres eh, estaríem aprovant la portada d'aigües a tot aquell que la necessita i no només aquell que és amic de l'alcalde Una altra intervenció, senyor Manuel Vins Bien. Jo crec que és important tenim en compte dos, dos coses molt diferents una cosa és portar-la que no anem d'allà que és encara no sabem si està ben fet o està mal fet o es podia fer o no es podia fer i jo crec que hi ha grups aquí que tenen més potència que el nostre i podrien saber-ho el qual si està mal fet doncs hauria d'impugnar o hauríem de ser capaços de, de denunciar no? i una altra cosa és el conveni de l'aigua jo, no, jo crec que un no dona cobertura a l'altre jo crec que no donen cobertura una l'altra perquè una cosa és fer un conveni per portar-hi aigua i l'altra és haver fet una canonada sense cap o fer malament i sense, la, sense complir la legalitat no? que llavors això és el que hauríem doncs l'oposició que som els que tenim l'obligació de controlar l'equip de govern doncs ser capaços de denunciar-ho no? ara, ara sembla que aprofitem doncs fem una mica aquesta aprofitem aquest conveni de portar-hi l'aigua per pressionar amb el fer la canonada no? llavors esclar, si mirem estrictament el que estem aprovant avui, jo crec que el que s'aprova avui és totalment legal i es pot aprovar evidentment encara no m'ha aclarit si el que es va fer en aquell moment amb els diners que venien de la subvenció de Madrid i es va aprofitar doncs, els no sé quants mil d'euros per fer una canonada fins a Carboners, això s'ha fet ben fet o mal fet, i si s'ha fet mal fet hauríem que tenir l'obligació de parar-ho no? o de denunciar-ho o nosaltres, com a grup d'agrupació socialista d'aquí Sallent, no tenim la capacitat per saber-ho, això, no? Però fa molts dies que en parlem d'això. Fa molts dies i, de moment, doncs, aquí l'equip de govern va avançant, va avançant perquè, a part de la protesta i de, la, de posar clar, doncs, que si s'ha fet ben fet o mal fet, va avançant perquè no hi ha algun altre freg legal que li impedeixi tirar endavant això, no? La inversió morta és cert, vull dir, l'Esquerra Republicana ho ha dit, clar, hem fet una inversió i si no hi donem aigua perquè l'hem feta, no? Llavors això encara és jo crec que és més greu que fer una inversió que, que portaria aigua que no fer una inversió perquè no sabessin per res, no? Llavors ja és horrorós perquè, aviam, ara potser hi ha algú perquè aquesta gent de Sallent que han dit són llogats i després potser demani ara a uns altres, no? Perquè no són propietàries. Ara, llavors, aprofitar també la pressió per portar l'aigua després cap a la roca uh, clar, no sé quan val això no tenim, necessitem saber que tenim diners suficients per portar l'aigua fins a la roca no en tenim llavors que pagui vinyó Amb això seria ideal, però jo crec que si tingués que pagar vinyó no hi hauria aigua carbonera vull dir, estic convençut d'això no? llavors, bueno, la pregunta que he fet abans jo d'aviam si es podria o no si sabíem quan valia o no portar l'aigua cap a aquesta casa de la roca tampoc se m'ha contestat que m'agradaria saber doncs, aviam si s'hi ha pensat, si s'ha parlat amb l'Ajuntament de Vinyó i si hi ha realment el projecte o l'intenció, de si no ara, doncs, demanar les subvencions que siguin necessàries per portar aigua a una casa que s'hi viu. I la tenim molt a prop, perquè no sé quants metres ja però no n'hi ha gaire. No? Simplement és això, jo voldria aclarir que una cosa és el que aprovem ara i una cosa és el que es va fer mal fet en aquell moment, que nosaltres també doncs, seguirem investigant si realment això ja ens mirarem en lupa si està... es podia haver fet o no es podia haver fet. Una altra intervenció per para l'esquerra Republicana. Mireu Cortés. Sí, a veure. Uh, nosaltres ens ha estat greu perquè ens hem trobat en diverses ocasions ja, en diverses, i en diverses aprovacions que s'han anat fent aquí que, clar, que quan les coses s'han fet malament arriba un punt que tota la pressió es posa a l'oposició i l'oposició és la que ha de decidir què fem. I hem dit moltes vegades des del grup polític municipal d'Esquerra Republicana que nosaltres no estem governant, que qui està governant és l'equip de govern, estigui en majoria o estigui en minoria, però en aquest cas està en minoria, però les determinacions les ha de prendre l'equip de, de govern. Què passen aquí? Ep, una altra vegada pressió a l'oposició, o és que si no com, com s'ha dit abans, si no portem si no aprovem aquest conveni avui és que aquestes cases no tindran, no tindran, no tindran aigua, eh? Bueno, mm, si a, nosaltres no podem aprovar coses que estan mal fetes. Nosaltres, mm, nosaltres no qüestionem que el servei sigui necessari, sigui necessari per les cases que, que, que, que està, són de cap de setmana i siguin per les cases que s'hi viu habitualment. Amb, les dues, amb, el, amb els dos casos, exactament igual. Ara, el servei és necessari sí, evidentment, l'aigua és, és un servei bàsic qüestionem nosaltres que es porti aigua en aquests punts no la qüestionem estem d'acord en que es porti aigua i estem d'acord, només faltaria estem d'acord que es porti aigua a Carboners a roca, a Vinyó, a Sallena, a Balsarenya, a Navàs i allà on convingui, a la Conxinxina evidentment que sí, i sempre hi estaríem d'acord ara, no estem d'acord en que no es faci bé amb això no, que no hi podem estar d'acord abans se'ns ha tornat a dir que la Junta de Govern de Vinyó va fer una aprovació i va prendre un acord, ja ho sabem. I aquesta Junta de Govern, aquesta còpia de la Junta de Govern fa mesos que la tenim, perquè la veem anar a buscar al nostre grup, la veem anar a buscar a Vinyó. No ens la va donar l'Ajuntament de Sallent, ens la va donar l'Ajuntament de Vinyó, perquè la veem anar a buscar allà i la tenim fa molts mesos, abans de que l'Ajuntament de Sallent la donés a la CUP, ja la teníem nosaltres perquè la vam anar buscant allà expressament però resulta, perquè quedi molt clar que no hi ha acord no hi ha acord de l'equip de govern no hi ha acord de l'Ajuntament de Sallent per portar l'aigua en allà i és imprescindible és necessari, hi ha d'haver un acord hi ha d'haver l'acord i no hi és el de Vinyó, ja ho sabem el de Sallent no existeix per tant, hi ha un acord que ha d'adoptar l'Ajuntament de Sallent que no ha adoptat, que l'havia ha d'haver adoptat al mes de desembre del 2009 no hi ha modificat no hi ha modificat del projecte no hi ha modificat del contracte no hi ha informe d'intervenció no hi ha informe jurídic exprés del secretari de l'Ajuntament de Sallent per fer justament aquesta obra en col·laboració amb un altre municipi una obra que no és del terme de Sallent i no hi ha conveni de col·laboració entre els dos municipis Veure, tot això no existeix, tot això és bàsic i ha de ser-hi, i no existeix i com que no existeix, nosaltres el que no farem no volem ser copartíceps de les coses mal fetes de prendre unes decisions que són incorrectes que, no són, que són irregulars eh? i amb això com que ja ens hi hem trobat en d'altres ocasions com que se'ns ha posat la pressió al cos perquè no, l'oposició eh? l'oposició, ah, oh, això no ho fem perquè l'oposició no ha volgut, no, no això no ho fem perquè l'oposició ha dit no amb unes actuacions que l'equip de govern no ha fet bé. Per tant, nosaltres estem d'acord en portar l'aigua allà, allà i on sigui, només faltaria, i tant que hi estem d'acord. De quina manera s'ha de fer? Ben fet. I com que no s'ha fet ben fet, doncs nosaltres no que no podem donar el nostre vot afirmatiu, el nostre vot favorable a això, perquè amb, aquesta, amb aquest conveni d'avui anem donant cobertures anem donant cobertura a tot un seguit d'actuacions que l'equip de govern no ha fet bé, que l'alcalde de Sallent no ha fet bé, per tant el nostre vot serà contrari a aquest conveni Senyor secretari, per donar resposta a la petició de la CUP Bé, realment és cert que no hi ha conveni per, per l'aportar, o sigui per fer l'obra en si, però el que un conveni és un acord de voluntat de dues o més parts, en aquest cas hi havia la voluntat d'Avinyon en el famós acord que ja s'ha comentat moltes vegades per tant hi havia voluntat d'una de les parts i l'Ajuntament de Seixent va acceptar la seva petició aprovant la certificació número 3 la qual el contingut d'aquesta era fer l'allargament de la canonada de l'obra de Sant Pedre de Serraïma fins a arribar a les cases aquestes Senyora Arenas Sí, eh, per, contestant a una pregunta que va quedar pendent de l'anterior torn de preguntes amb el tema de què, és, què es podria fer amb el tema aquest de la possibilitat que plantejava el PSC com que sabem que tenim una segona fase de possible subvenció també per portades d'aigües que no serà ni molt menys la quantitat que ens van concedir creiem que Ronda, si és així i, és, i ens arriba i se'ns concedeix Eh, que tenim moltes ganes de que se'ns concedeixi eh, seria doncs, per menys de la meitat però en aquest cas també faríem el mateix procediment i en aquest cas doncs, tindrem en compte doncs, de parlar amb l'Ajuntament de Vinyó perquè sí que hi ha una cosa que és certa i és, i és així i, i, i que mm, no, no ho deixarem de dir que la voluntat i la, i la petició i la necessitat d'aquesta persona del, de la Casa de la Roca se'ns va comunicar després d'haver realitzat l'obra en cap moment se'ns va comunicar quan es va parlar per les opcions que hi havia amb l'Ajuntament de Vinyó i nosaltres, perquè ens ho ha vingut a comunicar aquí a l'Ajuntament ha estat parlant amb nosaltres, sabem de la necessitat no tenim cap impediment en quan hi hagi aquesta opció i amb el, amb el, amb, també amb la diferència de la baixa dels mateixos amb el mateix procediment que s'ha fet amb la primera subvenció i si arriba, perquè ara ja seria un allargament que hi ha un tros que en principi ja estaria fet doncs intentarem doncs, parlar amb Avinyó perquè sigui possible però ja dic, coneixement d'aquesta necessitat i això sí que és cert en vam tenir en posterioritat i crec que tots els que estem aquí també ho vam tenir perquè així també ho van comunicar els mateixos interessats per aquesta banda contesto ja l'altre torn i sobre el, el, el primer torn i, i, i per no allargar-me més no sé si l'hi ha contestat el, el secretari Uh, en principi uh, no, no, no és necessari un conveni com el conveni de regulització de l'abastament també es podria haver fet un conveni entre l'Ajuntament de Vinyó i l'Ajuntament de Sallent però com que és un conveni per a una obra que és una obra que comença i acaba simplement amb la voluntat manifestada amb les juntes de govern que es queden reflexades amb els documents que s'han aportat i el modificat que es va realitzar que és la certificació número 3 aprovada per junta de govern a desembre aquest modificat és els 19.000 euros del cost de la portada d'aigües de l'ampliació i aquí és on s'aprova per Junta de Govern aquest modificat aquest modificat que la direcció d'obra evidentment el portaven des de, de el director d'obra va aprovar va justificar, va firmar i va portar per Junta de Govern tal com s'havien portat totes les modificacions d'obres que corresponien a aquesta subvenció perquè en totes algunes d'elles hi ha hagut algun modificat no per imports, sinó a vegades per, per conceptes doncs es fa amb, amb, amb aquest sistema segons és el que nosaltres tenim coneixement i, cre, i és el que creiem que s'ha de realitzar i ja per ja dic, per no allargar-me més dir que la intervenció d'Esquerra Republicana és barrejar sempre conceptes fer demagogia completa de totes les coses que es porten a aquest plenari i dir que posem amb vostè l'obligació de votar a favor en contra, vostè aquí no té cap obligació, està voluntàriament li van votar, vostè d'aquí com a regidora i vota el que creu i el que entén si vostè entén que hi ha irregularitats és el seu entendre i el seu saber jo he intentat explicar-ho hem intentat també a través de serveis jurídics també donar i aportar algun punt més de claretat però si hi hagués hagut alguna irregularitat, ens agradaria que ens la fessin saber també perquè evidentment sempre parlar de, de coses que són irregulars sense concretar i sense dir-ne exactament què és el que és irregular, doncs a vegades també és molest perquè eh, nosaltres no volem que vostè voti ni a favor ni en contra vostè, nosaltres volem que vostè voti el que creu que ha de votar i simplement. Gràcies. Bé, he debatut suficientment moment, aquest punt. Alcalde, per al·lusions... No, no, al·lusions ja, ja tinc a veure, no, torn, la solució se... al torn, senyora Escolti, Contés. Escolti, a l'altre cas, senyor... a l'altra vegada ha parlat el senyor d'Iniciativa, que sí. ho trobo molt correcte, que no li tocava, no i cada què? vegada que li toca per l'esquerra no. ens nega la paraula. Vostè jo estic demanant que per al·lusions, que per al·lusions, vegades, la senyora, senyora Arenas m'ha fet una pregunta i jo sí, la vull sí. contestar. Uh, els torns de paraula s'han acabat Vostè ha intervingut dues bé. vegades La, la, la part d'abans del senyor Hinojosa no, me, no havia intervingut cap vegada I per això li he donat la, la, la, la paraula Bé, gràcies pels greus i escup per a suficientment aquest punt Procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Uh, hi han sis vots a favor Sis en contra i una abstenció uh, En cas d'empat de, doncs, uh, Procediria un altre cop tornar a votar Eh, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Eh, es repeteix el mateix resultat, si 6 vots a favor, si es en contra i una abstenció. I com que aquest punt necessita la majoria absoluta, aquest punt no queda aprovat. Que es passa al següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2009, decret 313. Senyor secretari. Decret d'alcaldia número 313 d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2009. Rumanem de tesoreria. Fons líquid de tesoreria a 31 del 12 al 2009. 2.264.929 euros en 63 cèntims. Drets pendents de cobrament a 31 del 12 del 2009. 3.652.918 euros en 11 cèntims. Obligacions pendents de pagament a 31 del 12 del 2007. 1.910.163 euros amb 25 cèntims. Promenent de tesoreria total 4.100.684 euros en 49 cèntims. Promenent de tesoreria per despeses generals un cop deduït el saldo d'autors cobrament i l'exec de finançament afectat 1.830.174 euros en 90 cèntims. Resultat del pressupostari de l'exercici 2009. Total drets reconeguts nets 12 en 78; total d’obligacions reconegudes netes, 11 en quaranta resultat per supostar i exercici 2 en trenta- amb els ajustament de tesoreria per despeses generals que són 522.872 amb desviacions negatives de finançament de exercici que són 644.629,90 menys desviacions positives de finançament de exercici que són 250.000 amb 13 13 euros amb 25 cèntims, el resultat pressupostari ajustat és de 441.140 euros amb 38 I fet-nos d'atribucions que van estar conferides l'alcalde va dictar primer aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2009 segon donar compte de la present liquidació en el proper ple municipal ordinari tercer remetre en còpia a l'administració de l'estat i a la comunitat autònoma senyor Serra Malera bé bona nit novament uh, seguint amb tots els processos que s'han de fer anualment uh, amb les qüestions econòmiques en aquest cas el que portem és la liquidació del 2009 que és el pas previ pel, pel compte general també per no, no repetir-me amb el que ha comentat el senyor secretari i per entrar en matèria comentar bàsicament 3 o quatre dades importants que són les que queden reflexades en, el, en aquesta liquidació també a títol d'interpretació podríem considerar que aquestes dades fa 3 o 4 anys enrere haguessin, haguessin estat unes dades normals, modestes però entenem que donar la situació econòmica, la conjuntura econòmica que estem patint doncs aquestes dades en principi per l'exercici 2009 la valoració que, que se'n fa des de l'equip de govern és que són força, força, força positives a nivell de romanitat de tesoreria tenim un, uns valors de 4 milions d'euros que un cop queden, queden ajustats en zona 1.830.000 que comentava el senyor secretari i amb la posterior incorporació d'educació als romanents ens en aniríem al 1.526.000 la qual cosa ens dona un gap ens dona una diferència de 300.000 euros que serien els que ens quedarien per incorporar a, a, a, amb noves modificacions de crèdit pel present exercici, 300.000 euros això a nivell de romanent de, de tresoreria el que faria el resultat de pressupostari estaríem parlant d'una xifra de 440.000 euros també un cop ja estigui ajustat Penseu que, que tots aquests càlculs tenen unes casuístiques en el sentit de dir, jo tinc una sèrie de coses que he cobrat però que encara no he fet l'inversió, tinc unes coses en les quals he fet l'inversió i encara no he cobrades, i per tant, sempre parlem de resultats en principi inicials i posteriorment de resultats ajustats. Doncs el resultat ajustat d'aquest exercici 2009 passat eh, el tindríem sobre els 440.000 euros. Com a tercera dada important aquest fet ens donaria un estalvinet de 273.000 euros 272.909 euros i el, la, una altra lectura positiva que se'm faria de totes aquestes dades és el fet de que l'endutament a finals de a 31 del 12 del 2009 de l'Ajuntament de Cellena situaríem el 75% sobre aquell 110% que ja reiteradament anem comentant al llarg dels plens i el senyor alcalde em comenta que s'ha modificat darrerament fins al 125. En qualsevol cas nosaltres estem al 75%. També sabem que aquest 2010, eh, a nivell de finançament, a nivell de crèdits, tenim el que és va aprovar en el pressupost pertinent, però també sabem que en el 2011 de crèdits se'n podran demanar pocs, per no dir que cap, si van davant, doncs, com sembla que van davant, no? les propostes que venen de, des del Govern central. No? Per tant, eh, també tenem que amb la capacitat que tenim avui per avui en aquest Ajuntament de retorn de deute, aquest 75% que avui presentem com a liquidació, com a resultat final de la liquidació de l'exercici 2009 eh, en el proper exercici que diguéssim, o el següent aquí dos exercicis, es veurà eh, decrementat d'una manera esperem força, força important. Bé, res més, en el fet d'aquest punt d'aquest punt d'aquestes d'anar a compte eh, reitero una vegada més la, la lectura d'aquestes dades no? El de dir, estem en una situació complicada i els números són positius tenim dades comparatives de la resta de, de pobles de la comarca i també d'altres poblacions de Catalunya i en principi eh, aquestes dades positius la lectura que fem, repeteix repeteixo, doncs són més que positiva Alguna intervenció per part d'iniciativa? Per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, com que només és, és donar compte, nosaltres en principi no, no teníem previst d'intervenir perquè aquí darrere s'amaga doncs, tota la situació econòmica financera de l'Ajuntament que no, no, no és broma i que no es ventila eh, amb escassos minuts no? eh, però com que hem tancat d'aquesta manera, no, amb, aquest, amb aquest can el positivisme eh, i amb aquesta situació doncs, eh, no? com donant la sensació de que l'Ajuntament de Sallent estem molt bé i hem tancat en positiu i que comparat amb els altres ajuntaments doncs estem això molt bé, eh, simplement doncs, matisar una mica eh? és dir, no sé si estem com altres ajuntaments, segurament doncs, no tan malament com alguns, probablement tampoc no tan bé com d'altres, en qualsevol cas més enllà de les comparatives que es puguin fer hi ha coses que ens preocupen eh? Eh? i no hi volíem entrar a fons, insisteixo perquè, perquè tindrem ocasió de fer-ho més endavant però d'entrada hi ha una Eh, llicència que va tramitar Iberpotage eh, d'uns 700.000 euros aproximadament que no l'han pagat, que no la pensen pagar i que nosaltres ja l'hem situat en el calaix dels, dels saldos de dos cobrament no? és a dir, ràpidament amb, amb, amb Iberpotage hem dit, bueno, va, potser sí potser sí que els 700.000 euros que no els paguin i que resolgui el contenciós no sé si ens esforçarem gaire o no a defensar aquest contenciós però és una dada preocupant eh? 700.000 euros de l'empresa que factura més en aquest municipi que no li dóna la gana de pagar en aquest Ajuntament i que aquest Ajuntament ja ha col·locat aquests 100.000 -100 euros amb el que de no ho cobrarem, donem-ho per perdut. Només per oferir eh, una dada, insisteixo que no volíem entrar-hi, però em sembla important no donar un missatge d'extrem de, positivisme perquè creiem que hi ha coses preocupants aquí al darrere. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manal Vins. Bueno, mm, no sé... Uh... Bé, la liquidació aquesta, que és molt curta i que va molt ràpid, eh, jo només voldria comentar doncs, que, que l'esforç d'austeritat i de contenció del crèdit s'ha de seguir fent, el que passa que ara ja ens obligaran a fer-ho, segurament a partir de l'any que ve, que no estic d'acord en com s'ha de fet, perquè hi ha ajuntaments que han fet els deures i hi ajuntaments que no, llavors els que han fet els deures segons com acabi tot aquest decretazzo, quedaran perjudicats, és que no hagin fet els deures però pues quedaran igual, que és el que hem de fer que és d'estalviar diners no? de totes maneres, sí que amb aquesta liquidació el que tenim que veure també és que el romanent ha anat baixant, no? vull dir, hem passat de 2.300.000 hem passat a 1.800.000 no està malament tenir un romanent rumanent d'1.800.000 si tenim en compte que deixem 1.500.000 per a futures inversions i que només 300.000 els posem a gastos corrents, no està malament però, bueno, hem de seguir esforçant doncs, amb el control de la despesa que és bàsic doncs, perquè, quan s'ha de l'Ajuntament, no tingui hipoteques de futur. No? Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyor Serra Malera. Sí, a veure, a, a, en cap moment he intentat a, donar la sensació que les coses anaven fantàsticament bé i he començat dient a, fa 3 o 4 anys aquesta, la lectura d'aquestes dades ha estat Cè. avui per avui la lectura d'aquestes dades no està en sé jo crec que és més, bastant més positiva eh, en paraules del senyor Manol Bens l'Ajuntament de Sallent aquest últim exercici i com els dos anteriors ha fet els deures ha fet també per la situació econòmica molt millor els deures i jo crec que això és una mica el reflex d'aquesta tasca que s'ha fet molt intensament aquest darrer exercici que ja vam comentar en el pressupost pertinent que teníem una ferma voluntat de posar-nos en aspectes de gestió que mai fins aleshores arribat a, s hi, s hi, ningú s'havia arribat a posar i, i, i part d'aquest resultat és el reflex d'aquest esforç a nivell de gestió que per davant ja estem obligats a fer-lo uh, a veure, la qüestió de llicència d'Iberpotash ho dic per què? per no, per no confondre 1. Eh? l'any passat ja estava dotada com a possible d'insolvència 2. per llei estem obligats a dotar per principi de prudència però per llei, el fet de que dius això és de difícil cobrament, doncs hi ha un, un escalat anual que dius si el primer any no cobres això és de dotar amb un 10% el, el, el possible no cobrament, si el segon any no s'has obligat un 30 o un 40 si el cinquè si no, si any no has cobrat un 40 i, no sé què, i al final un 100% és a dir, que al final de no sé quants anys eh, si no s'ha cobrat ja ho dones per perdut, de totes maneres aquest fet de que no estigui cobrat dos aspectes relatius a això, el primer Uh, uh, moment, cosa. El, el primer, ja no està inclosa les dades. Està extrit, per tant, tots aquestes dades que han donat del romanent del 1800, de l'Estalvitz, etc, tot aquests aquest 750.000 llibres poteix no està posat aquí dintre I per altra banda, fermament anem estem agafant uh, jurídicament aquest aspecte, en el els indiquisuda, uh, uh, ho hem portat a tribunals i seguim treballant i sabíem en el seu moment que portar-ho a tribunals no, cap, no ens donava cap garantia de, de, de guanyar aquest contenciós però nosaltres estem treballant i la voluntat és que si ens salten 700.000 euros o 750, eh, doncs millor que millor o sigui, en cap cas i no sé si de les seves paraules se'n podria treure que hi havia alguna certa negligència per part nostra no, en cap cas deixem aquest aspecte de banda uh, Què més? Què més? Uh, comentar, també arreu que ha el senyor Manuel Vents que la Federació Espanyola de Municipis, la FEM, està negociant sembla... No, FEM. Està negociant, sembla ser, eh, amb el Govern central, la possibilitat de endeutament o no l'exercici 2011 mil, per tots aquells ajuntaments que fins aleshores hagin fet bé els deures. En qualsevol cas, les dades que tenim és que el 2011 no ens podrem endeutar i si som dels que se'ns considera que hem fet bé els deures i tenim capacitat d'endeutament i de retorn del mateix deute, doncs eh, ens en alegrarem. Eh, entenc que eh, en gran mesura tots. Bé, eh, això és tot. Gràcies. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa? Sí. Per part del CUP? No? Per part del grup socialista? Senyor Manuel Véns de totes maneres fai el que fai de Federació Espanyola de Municipis i Provincies el fai el que fai el senyor Zapatero o si deixen deutar més o no els ajuntaments de Sallent bàsicament el de Sallent no es poden endetar gaire més vull dir perquè si tornem 700 i mil euros ens podem endeutar per 700 mil no? em sembla que això també és el que posava l'estabilitat pressupostària no? bueno, jo me n'alegro no? perquè amb com ha dit i això és cert, el senyor Sarmalera l'any que ve doncs el nostre endeutament serà molt inferior al 75% és cert Alguna altra intervenció per part d'Esquerra Republicana? No? Pues, debatut suficientment aquest punt eh, passaríem al següent que és moció a favor de declarar la festa de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans Senyor secretari que ja fa calor sí, en principi podem obrir-los i algú té fred ja discutirem. senyor secretari atès que els focs de Sant Joan s'han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de Parla Catalana des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià passant per les Illes Balears la Franja Andorra i l'Alguer atès que els forts de Sant Joan encèsos amb la flama del Canigó des de 1965 ens ha, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra nació, atès que la celebració del forts de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i ceremonior, fet que explica que la seva continuïtat al llarg eh, del segle... Silenci, per favor, explicaria que, que, que si no, no ens assabentarem del que està llegint el senyor secretari. Senyor secretari... I la seva vigència actual, una vigència que l'ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps, atès que el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part del territori que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de la nació d'una comunitat històrica com símbol d'esperança, per tot això que hem posat, el ple d'Ajuntament eh, proposa l'aprovació, primer, donar suport a la iniciativa de conèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans, segon, D'una banda, demanar als governs dels respectius territoris de Parla Catalana que prenguin consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan, la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada a una de les tradicions més antigues d'aquests territoris. I de l'altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. Tercer, impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de fam al Canigó a la nostra localitat. Quart, fer arribar d'aquest acord a Òmnio Cultural. Seguint-ho de juny del 2012. Senor Saldoni, Bona nit. En aquest, uh, aquesta moció de sorgir a través de d'Òmnium Cultural, el que, que s'inintea doncs, és uh, fer un, un pas,m- un pas per relligar d'una forma, forma més el que seria els sectors de parla catalana que podem anomenar els Països Catalans. I per tant doncs, uh, des, del, des del nostre grup diguem a diem que pod votarem vium podrem favorablement en aquesta en aquesta moció i esperem doncs, que la tradició diguem que doncs, al, llarg de, al llarg dels anys s'hanat fent eh, amb els tradicionals focs eh, amb diferents peculiaritats als diversos territoris, però ha sigut un punt, punt d'unió doncs, a fer que, que esdevingui la festa dels Països Catalans. La paraula, senyor Enjoosa, de parlar? Si vol parlar al respecte la de la moció? És veritat que marxarà sí. l'alcalde... Sí, sí. Gràcies. Sí, sí. M'ha sorprès una mica, eh? A veure, no, sí, nosaltres votarem en favor de la moció. Bé, bueno, la moció em sembla ser que ve via omnicultural que demana, doncs, un, un suport a aquesta proposta, no? Sí, sí, estem d'acord en aprovar aquesta moció. Més que res, però, bé, bueno, cultural hi algun amic d'un meu amic que forma part de l'unió cultural, també és bo doncs, donar suport a l'unió cultural i a l'Ajuntament de Saient també estaria bé que em poguéssim fer. molt bé Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, nosaltres tornem a tenir la sensació desgraciadament que torna a ser un altre punt que ha portat l'equip de govern per omplir eh? perquè li ha arribat l'unió cultural això però eh no sé, no és un equip de govern que s'hagi entretingut massa mai a impulsar la festa de Sant Joan, ni tan sols aquí a Sallent, no és un govern que hagi respectat massa les expressions eh, de les persones que defensem que el nostre país sí que són els països catalans i no només uns territoris de parla sinó que nosaltres entenem que són una entitat política en si mateixa eh, i ens esborren els morals i els morals que fan els sindicats d'estudiants dels països catalans també els esborren i en canvi ara doncs, fan veure que tenen sensibilitat eh, nacional en aquest àmbit. Per tant, doncs eh, nosaltres ens havíem fins i tot plantejat de dir que els hi votarem en contra perquè no tenim ganes de votar coses que ells no es creuen. El que passa que també ens sabria greu doncs, que, que circulés d'alguna manera que la CUP ha votat en contra d'un reconeixement dels països catalans, evidentment hi votarem a favor, però sí que volíem deixar clar que vaja que això a vosaltres no us ho creieu, però és que de cap manera. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vens? Sí, sí, bueno, també doncs, confirmar que votarem a favor i bé no? I... no entenc ben bé per què ha de ser la festa nacional catalana però votarem a favor perquè així ens ho demanen les entitats catalanes de Catalunya i dels països catalans no? i votarem a favor no? una intervenció per part d'Esquerra Republicana sí, no dic que el nostre vot serà favorable senyor Saldoni sí, no només, només manifestar, diguem-ne que vaja, diguem-ne dir, diguem afirmar, diguem-ne, si ens creiem o no ens creiem una cosa, em sembla que és una cosa que hauríem de dir, hauríem de dir nosaltres i per dir-li, doncs, escolta, hi ha, ha grups uh, de convergència i, per exemple, diguem-ne, mateix hem escrit ponències des fa molts anys parlant dels països catalans parlant de la identitat cultural dels països catalans, parlant de la voluntat de que algun dia poguessin esdevenir una redacta política que en aquests moments com a tal no ho són i, per tant, diguem-ne, uh, ho tenim, tenim diguem-ne, una posició molt clara, marcada i escrita al, al respecte. Una altra intervenció, senyora Nojosa? No, senyora Gabriel? No sé, recomanar-li que en tot cas es faci d'un partit que li faci una mica més de cas, perquè em sembla que la seva direcció no va en absolut per aquesta línia. Una altra intervenció? No. Bé, debatut suficientment, procediríem a la votació. pots a favor? Doncs en contra que l'extensió queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya contra les mesures del govern espanyol per tal de reduir el dèficit públic. La vol llegir vostè, el senyor secretari.